Можна було б не звертати уваги на звичайні ласкаві найменування українських дітей в одному художньому творі, але цей автор не одинак. Дуже часто в українській дитячій літературі стали появлятися Гриші, Васі, Колі, Петі замість Грицьків або Грициків чи Грицунь, Васильків, Миколок, Петрусів або Петриків. Невже нашим авторам стало чомусь недовподобою ці лагідні і малозвучні ласкаві дитячі імена? Дивна річ, тим більше, що і росіянам подобаються деякі українські ласкаві імена, через те можна назвати не одну Оксану-росіянку не тільки в Києві, а й у Москві, яку батьки воліли назвати українським ім'ям, а не російським «Ксенія» чи «Ласкава Ксюша». Захоплення іменами іншого народу можна спостерігати не тільки в нашій дитячій літературі. Це своєрідна мода, якоюсь мірою схожа з так званим стеляжництвом, коли замість Анн і Ганн з'явились Жанни, а Юріїв і Георгіїв замінили Юджини. Як і всяка мода, вона скоро минуща. Тому в російських родинах тепер чимраз більше називають дітей давніми російськими іменами. Ірина, Марія, Ілья, Нікіта. Треба сподіватися, що й наші автори дитячих книжок будуть називати своїх маленьких героїв Юрась, Вітик, Надійка, Марійка, Катруся та інші. ЗАСТІНОК КАТІВНЯ із тюремних застінків він вийшов тяжко хворий, але незламний духом. Читаємо в одній статті, де автор забув, що слова «застінок» нема в українській мові, а є катівня, це то місце, де людей катують, мучать. 36 письменників радянської України впали в ті героїчні роки смерті хоробрих на фронтах Великої вітчизняної війни, та в гестапівських катівнях – левада. Нема потреби брати слово з іншої мови і перелицьовувати його на кшталт своєї, якщо в своїй мові є дуже точне слово. Заступник і замісник. Ці слова часто плутають. Наприклад, читаємо в однім наказі «На час моєї відсутності призначаю своїм заступником товариша Педашенка». А тут саме слід було написати «замісником», «цебто тим, хто працюватиме замість мене». В іншій фразі, взятій з сучасного художнього твору, «бачимо протилежне, комісаром у тебе буде Яременко, а замісником – Новиков». Тим часом, як тут, саме було б на місці слово «заступник», це б людина, що заступає начальника, командира чи взагалі керівника у певній галузі або на якійсь ділянці роботи постійно. Сосни порипували, мов снасть, заступник покійного комісара виголосив промову і її слухали мовчки, без салютів та музики. Яновський, від цього твоє цей назви посад. Заступник директора, заступник прокурора тощо, де мають на увазі працівників, що виконують певну службову функцію постійно, а не тимчасово, як замісник директора, замісник командира та інші. Іменник заступник може бути синонімом і до слова захисник. Не кажи мені нічого за нього. Я і без тебе ті заступники, що мені ним уха протурчали подасмирний захист і оборона останнім часом слово захист і похідні від нього захисник захисний захищати стали виживати слова оборона оборонець оборонний обороняти Незважаючи на значення у схожість, ці слова, якщо пильно придивитись до класичних зразків і народної мови, мають деякі нюанси у значеннях. Візьмімо такі речення.